ПОДАЛІ ВІД ШАЛЕНОЇ ЮРМИ Томас Гарді. Переклад Де Труцинко. Розділ сьомий. Зустріч Боязлива дівчина бачива від'їхала в тінь. Вона й сама не знала, смішно смішної було від того, що вони ось так зустрілися. Чи прикро. Проте обом було дуже ніяково. У ній поворухнулося почуття жалості, а заразум і якась переможна втіха. Ось він у якому становищі, а я. Проте вона не засоромилася. Габриєлеве освітлення їй пригадалося тільки з одною думкою. Як ж швидко вона про нього забула. «Так», – пробормотіла вона, гордовито випроставшись і трохи зашалівшись. «Мені потрібен вівчар, але…» «Оце саме те, що треба, панно», – вагомо заявив якийсь селянин. «Так, так», – притьмом підтримав другий. «Золото, а не чоловік». З натхненням підтвердив третій. «Кращого не знайти!» – гарячий підхопив четвертий. «У такому разі скажіть йому, що він поговорить з управителем!» – розпорядилася Батшеба. Габріелю допомогли розшукати управителя, й обоє відійшли у бік, щоб поговорити. Під час цієї розмови серце Габріелеве знайкала Ще пак, адже ця невідома нічна богиня Астарта, виявляється, ніхто як добре знайома йому кохана Венера». Аж ось і полум'я ущухло. Після такої роботи пропоную перекусити, сказала Батшаба. Заходьте до хати. Воно, звісно, не злецько було б перекусити і випити, озвався один за всіх. Там ми краще пішли б доброверні ворена, а ви б нам туди завезли питва й наїдків. Батшаба повернула коня і зникла в темряві. Селяни дірбою рушили в селище, і колоскирти лишилися тільки оук з управителем. «Ну от, начебто й все домовилися», – сказав нарешті управитель. «Я пішов додому. Доброї ночі, вівчарю». «А ви не могли б мене на ніч улаштувати?» – спитав Габріель. «От, уже чого не можу, то не можу», – відповів управитель. «Ідіть по дорозі та й побачите броварню Ворена. Туди всі зараз пригощатися пішли. Там щось вам дадуть». І управитель, який, мабуть, страшенно боявся полюбити ближнього, як самого себе, попрямував на пагорб а Оук подався в селище. І Він ніяк не міг отямитися від зустрічі з бачимою. Він радів, що буде жити поруч з нею, і заразом дивувався з того, як така молоденька, недосвідчена дівчина перетворилася на незворушну владну жінку. Втім, деяким жінкам тільки бракує нагоди, щоб показати себе усій красі. Тут Габріелю довелося відірватися від своїх думок, щоб не збитися з дороги. Перед ним був цвинтер, і він пішов стежкою вздовж огорожі, де росли величезні старі дерева. Стежка поросла густою травою, що глушила його кроки. Порівнявшись із дуплистим деревом, яке навіть серед усіх цих старих велетнів здавалося патріархом, Габріель побачив, що за ним хтось стоїть. Це була тоненька дівчина у благенькому одязі. «Доброго вечора!» – привітно сказав Габріель. «Доброго вечора!» – відповіла дівчина. Голос виявився надзвичайно привабливим, низького оксамитового тону. Такі голоси люблять описувати в романах – але в житті їх рідко почуєш Будьте ласкаві, скажіть Чи потрапляє цією дорогою Доброварні Ворена Запитав Габріель, кому справді потрібно було дізнатися Що туди він іде Але хотілося ще раз почути цей мелодійний голос Ви правильно йдете Он вам там внизу під горою А ви не знаєте Дівчина на мить заткнулася Ви не знаєте до якої години на харчевня оленяча голова Мабуть, Габрієлова привітність підкупила її, так само, як його і підкупив її голос. «Я не знаю, де ця оленяча голова. Ніколи про неї не чув. А ви хочете потрапити туди сьогодні?» «Так». Дівчина знову заткнулася. По суті, продовжувати розмову не було необхідності, але з якогось невиразного бажання приховати своє сум'яття, сховатися за незначущою фразою, дівчині хотілося ще щось сказати. Так чинять простодушні люди, коли їм доводиться діяти потайки. «Ви самі не з Ведербері?» – несміливо запитала вона. «Ні, я новий вівчар, щойно прибув». «Вівчар? От не казала б, вас можна за фермера прийняти». «Ні, просто вівчар», – з похмурю річучістю відрізав Габріель. Він опустив очі і побачив вузлик, що лежав на землі. Дівчина Либонь помітила, що погляд його затримався на ньому і пробалькотала боязким прохальним тоном. «Ви нікому з тутешніх не скажете, що бачили мене тут». Звісно, не скажу, якщо ви не хочете Спасибі вам велике, сказала вона Я бідна дівчина і не хочу, щоб про мене люди балакали Вона замовкла У такий холодний вечір вам слід було б одягнутися тепліше Я вам раджу, ідіть на додому О, ні-ні, будь ласка, я вас прошу, ідіть своєю дорогою і залиште мене тут саму Велике вам спасибі за те, що ви так сказали Добре, я піду, сказав він і додав рішуче. Коли ви вже перебуваєте в такій скруті, може ви не відмовитеся прийняти від мене ось ці грошенята? Тут шелінг, але більше немає. Так, не відмовлюся, – з глибокою вдячністю відповіла незнайомка. І простягнула руку. Габріель простягнув свою, і в той момент, коли вона, торкнувшись його руки, розвернула свою долонею вгору, Габріель, взявши її за руку в темряві, щоб покласти монету, ненавмисно намацав її пульс. І він бився з трагічною напруженістю. Йому нерідко траплялося намацувати такий прискорений, уричистий пульс у своїх овець, коли пес ганяв їх до знемоги. Це свідчило про надмірну втрату життєвої енергії і сил, а їх було в неї й так замало. «Що з вами?» «Нічого. Щось, мабуть, сталося. Ні-ні-ні, будь ласка, не обмовтеся, не вщо бачили мене». «Добре, мовчатиму. ніч вам. ніч. Дівчина залишалася стояти, притулившись до дерева, а Габріель пішов униз постерся до селища Ведербері, чи Нижні Загати, за, як його іноді називали. Коли рука тієї тендітної дівчини лягла в його долоню, у нього було таке відчуття, ніби він зіткнувся з якимось великим горем, але на той розум, щоб не улягати минущим враженням. І Габріель постарався забути про цю зустріч.